الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا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 فان كل محدثه بدعه بنا وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله اتقوا الله وانسوا بتقوى الله فانه قد فاز المتقون قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل Watudulu biha ila al-hukkami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ini aya katika suratul na aya 188 ambao allah subhanahu wa ta'ala anasema wa lam suliyane mal zenu kuntiya ya batwi Watudulu biha ila al-hukkami namkasifikisha kwa mahakimu kagombana mpaka mkafika kwa mahakimu kwenda kumienii kuhusiana na mali hizo litakulu fariq min amwalin nas bil ithmi wa antum taalamun ili baadhi yenu wapate kula mali za watu kwa dhulma na kufanya dhambi hali yakuwa mnajua kwamba haki sio yenu lakini mnafikishana mpaka mahakamani zakar ibn kathir rahmatullahi alayhi inda hadhihi alaya ametaja imamu Ibn Kathiri na hata imamu Tabari katika tafsiri yake ametaja maneno hayo hayo An Abasi Abbas radhiyallahu anhu انه قال ايمتوكيو kutoka Abdullah ibn Abbas kwamba amesema radhiyallahu anhu tadhili alaya aya hii firajul yakunu alayhi alhaq inamzungumzia mtu ambaye haki haiko kwake walaysa hunaka alayhi bayina lakini mgomvi wake hana ushahidi haki koko mwenzake lakini huyo mwenzake hana ushahidi na yeye anakwenda mahakamani hali ya kuwa hana haki katika mali ile fa hadha wa yukhasi ila lhukami. kwa hivyo anapojua mwenzake hana ushahidi anagombana anaenda mpaka kwa hakimu anaenda mpaka mahakamani anaenda mpaka kwa mahakimu wa ya huwa ya'lamu anna al-haqq 'alayhi la lahu na anjua kwamba haki haiko kwake lakini haki anayomwezake ndiye mwenye haki wa ya ya'lamu annahu asimun ndiye anajua na, kwamba ni mwenye madhambi kwa hilo analotaka kulifanya akilu lil haram anataka kula mali ya watu kwa haramu Wakad ahlu tafsiri, kawlaini, wa kadhukara ahlut tafsiri kaulaini li hadha adh-dhimir wa tafsir wametaja kauli mbili katika dhamiri hii wa biha na wakazifikisha mali hizo ila amrain dhamiri inarudi katika mambo mawili al-amrul al awwalu yablamazu annahu rajul ila al kwamba inarejea katika ule ugomvi wao kwamba wanaufikisha kwa, kwa wa hakimu kama samaita fi athari ibni abbas kama ulivyosikia katika athar anayasimulia abdullah ibn abbas radallahu anhu fi hadhihi al katika hali hii an alhaqq 'alayhi kwamba haki iko dhidi yake yani yeye si mwenye haki walakinna khasmahu laisa alaihi bayina lakini yule ambaye anagombana naye hana ushahidi ushuhudi ka kama yake ile fa idhabu dhalika ar-rajulu al ila lhukami kwa hivyo yule ambaye anataka kula mali ya watu anaenda na ugomvi ule paka kwa mahakimu wa yudilli hadhil khusuma na huu ugomvi anaupeleka ila al kwa qadhi wayarifu wa anahu la hujjata alayhi na anajua yeye hana hoja na dalili juu ya jambo hilo fayasiru amruhu itakuwa jambo lake analqadhi kwamba qadhi yakulu lahu alif atamwambia hebu apa kama wewe unasema ni yako fayahalifu al alkadhiba bwana yule atakule yamini ya uongo ni yakula mala akhihi al-muslim ili apate kula mali Hii, ya ndugu yake muislamu Hii ni ya mwanzo wa tudluhu biha ila al kwamba biha inarejea ugomvi wao na kufikisha kwa mahakimu. Al-ma'na na maana ya pili ad majururu fi kaulihi dhamiri ambayo ni majururu katika kauli yake watduluhu biha anahu raju ila al kwamba dhamiri inarudi kwenye mali yani yaati al-mubtalu yuridu an ya'kula mal'a ghayrihi Anakuja yule ambaye anataka kula mali ya watu bil amwali yeye anakuja na mali hasa ila al anakuja nazo mpaka kwa kazi. mpaka kwa hakimu yuntihir rushwa ta anaenda kumparushwa liyahqu ma bihi liyahqu malahu bihaqi akhihi al-muslim ili apate kuhukumiwa ile haki ya ndugu yake apiwe yeye, ambiwe mali ni yako kwa sababu katawarushwa. Kwa hivyo, Waislamu hawatakiwi wagombane katika mambo ya mali, baka wafikishane katika mahkama. Hali ya kuwa mtu anajua kwamba anakula mali ya mzake kwa dhulma. yaakuluna yakuluna mawala litama Kwa hakika ya wale wanaokula mali za mayatima kwa njia ya dhulma. innama yakuluna fi butunihi himnara uhakika wa hakika wanakula moto katika matumbo yao awali mali uhakika wake wanakula moto wasa na saira na wataingia katika moto huo waungue katika moto huo wa jahannam hii ni suratu nnisa aya ya 10 wa kab ibn anhu qala imepokewa kwa sahaba kab bni ayaz allah awe radhiyallahu amesema qala sallallahu Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikulli ummati fitnah wa fitnat ummati almal kila umma umejaliwa kuona mtihani wake na mtihani mkubwa wa umati wangu ni mali watu watajaribiwa katika mali mtu yuko tayari kumuua mwezake kwa ajili ya kupata mali mtu yuko tayari kumdhulumu mwezake kwa, kwa ajili ya kupata mali wala hala Hana habari kwamba atakuje kuhesabi kwa siku ya kiyama tirmithi, tirmithi, wa albani, na hilo ambalo amelifanya Rawahu Tirmidhi Hadithi yamesimuliwa na Imam Tirmidhi wasahaa Sheikh Al-Albani na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi akasema hadithi hii ni sahihi wa Nabih Hurairah radhiallahu anhu qala Nimepokewa kutoka kwa huraira, Allah Hurairah Allahu radhi anha amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ala la ala alannasi zamanun la yubali lmaru bima akhadha almal min halalin am min haram Kwa hakika zama kwa watu mtu atakuwa hajali katika zama hizo kwa njia gani amechukua mali yake jeu kachukua kwa njia ya halali au kaichukua mali hiyo kwa njia ya haramu mali hiyo kaichuma kwa njia ya halali au mali hiyo kaichuma kwa njia ya haramu atakuwa hajali almuhimu yeye ni kupata tu rawahu al-bukhari hadithi yamepokea imamu bukhari duke islam kutokana na aya hizi na, na kutokana na hadithi hizi ambazo tumezisoma walikuwa salafu sale wema waliopita walikuwa wanalipa umuhimu mno katika jambo la halali na kujiipusha na haramu anasema abdullah ibn Mubarak. la in arudda dirhama min kama nitairejesha dirham moja ambayo inatokana shubha. Ay, yani amtani wa akhadhihi wa kabuli. nijizuiye msikubali dirham moja ahabu ilaya. jambo hilo linapendeza sana kwangu min an unfiqa alfi dirham kuliko kutoa sadaka katika roho min an atasadqa kuliko kutoa sadaka dirham laki moja. Yaani kutoa sadaka dirham laki moja kama saidia istahiki... jambo hilo halipendezi kwangu kuliko kujizuia... na dirham moja si haramu la ambao ndani yake kuna shubha kuna shubhai shubha, ni halali au ni haramu yani na wasiwasi dirham moja basi naona bora hiyo kujuzuia kuliko kutoa sadaka dirham laki moja. wa min suari akli haram na katika picha katika aina ambazo ni katika kula mali za haramu ale'tida'u ala, ala lmmtalakati wa nasi nnasi kudhulumu mali za wengine na kudhulumu mali za watu na imekuja mmmtalakati ni mali za watu wewe unajimilikisha wewe na hii ndio ambayo imeenea sana katika zama zetu ala sabili misali katika njia ya kupiga mfano ili mupate kufahamu wa bi mithali yatadhuhul maqal ukipiga mfano kileo unachotaka kuzungumza ndiyo kinakaa wazi wazi kinaka sawa na watu wanakifahamu kuna watu huwa wanachukua mali za watu kwa njia hii mmtarakati Kujimilikisha wao anakuja katika duka fulani duka hili kwa mfano ni la mtu fulani anazungumza naye mtu yule baada kuona kwamba kuna mwelekeo mzuri katika duka hili kwa mba mimi naweza kuingiza mali yangu na nikapata faida. Kwa hivyo anakuja Kwa kwamba unaonaji tukishirikiana na biashara. Mimi na wewe unaonaje tukishirikiana biashara? Akakubali kushirikiana biashara. Akaingiza yeye mali yake. Baada kuingiza mali yake, mali ikawa kubwa. Baada kuwa kubwa mali ile, akafanya ujanja akamtoa yule ambaye amemwingiza yeye. Akafanya ujanja akamtoa hii ambayo ndiyo imeenea sana sasa hivi. Ndio pale Allah aliposema katika suratu an-Nisa aya pili wala takulu amwa ila amwalikum. Msizile mali zao lakini mukapitia mali zenu kwa sababu hivi hivi utaonekana nje ume Utaonekana umedhulumu wazi wazi waziwazi. Kwa hivyo ili njia ya kujificha unasema unaingiza mali yako umude kwenye mali yao. Halafu unapata kula mali za watu kwa njia ya dhuluma hii imeenea sana na mfano mwingine ndiyo hapo hapo mali imemindikwa na watu wawili kwa mfano au zaidi ya hapo mali imemindikwa na watu wawili watu wawili wamefungua duka lao kwa mfano la kanzu na kofia wanauza wenyewe katika hao watu wawili mmoja ni jamaa yako na mmoja pengine humjui sasa wewe oh, unataka kula njia ya batil kama hii Allah aliyozungumza kwamba musile mali zao kwa kuchanganyisha na mali zenu wala taakulu amuwala hum ila amwalikum sasa wewe unachofanya unaona kwamba biashara hii inakwenda sana hapa hii biashara ya kanzu mashallah inatoka sana sasa badala kufungua wewe duka lako la kanzu ufungui unamwambia mmoja katika wawili wale kwamba tushirikiane katika kuuza hizi kanzu mimi nitatoa milioni mia moja bila kumshirikisha wapili, wa pili umechukua mmoja tu jamaa yako bila kumshirikisha yule wa pili ukafanya hivyo kaingiza kama milioni mia, milioni mia mbili, milioni 300 you mwanzishi know, wa pili ukamwacha na inawezekana kwamba katika wanzilishi hao wawili mmoja alipoanza ametoa milioni 20 mmoja akatoa milioni moja na mchango wake sheria ya Kiislamu inahesabika kwamba ili duka ni la watu wawili kwa mmoja akatoa milioni moja na akatoa mchango wa nafsi yake hasa wao kujenja wako ukaona maisha hapa yanaenda vizuri sana wacha nitoe milioni mbili tuendeshe hili duka bila kujua mshirika wa pili huku ni kuna mali ya watu kwa njia ya dhulma na mtu wafahamu kwamba ataenda kuulizwa baada ya kufa kwake mali mtu anaondoka anakufa anamrithisha mwanawe na mwanawe anamridhisha asamridisha mjukuu wake madhambi yanaenda kwa yule aliyeanza dhulma kuifanya kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha mwanzo jambo hili watu watahadhari nalo wala taakulu amwalahom ila amwalakum msile malizao kwa kupitia mali zenu mkatingiza mali zenu mule mkapata kula mali za watu kwa njia ya batili wewe unapesa fungua duka lako Kwanini usifunge biishara yako? Sio una pesa? Nunua mlango wako, fungua duka lako. Kwa nini ufunge biishara yako ndani ya biishara wengine? Akulu mata samaun wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa la risulaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Amma ba'du yauhannasu siikum annafsi bitaqwallah fa innahu qad faza ime lazimika hotuba kuikata na inshaallah itaendelea Jumaino kuja hali ya hewa si nzuri na kuchukua muda mrefu zaidi hapa siwezi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabana la tuakhidzna in nasiina athana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladhina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana waghfir anta mawlana fasurna alqum alkafirina Allahu fi lumina almu'minati wal muslimina ala hayyamin walamwat birahmatika ya rahmaan rahiimin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi